Timoteyə birinci məktub 3 Üçüncü fəsil Bu söz etibarlıdır, kim cəmiyyətdə nəzarətçi olmağa can atırsa, xeyirli iş arzu edir. Nəzarətçi nöqsansız, tək arvadlı olaraq ona sadiq, ayıq, ağıllı-kamallı, ədəbli, qonaqpərvər olmalı, öyrətməyi bacarmalıdır. Şərab düşkünü olmamalı, zorakı deyil, mülayim olmalı, davakar və pulpərəs olmamalıdır. Öz evini yaxşı idarə etməli, tam bir ləyəqətlə uşaqlarını öz tabiliyində saxlamalıdır. Öz şəxsi evini idarə edə bilməyən Allahın cəmiyyətinin qayğısına necə qala bilər? Nəzarətçi yeni iman etmiş adam olmamalıdır. Yoxsa qürurlanıb iblisin uğradığı eyni mühakiməyə uğraya bilər. Kənar insanlar tərəfindən də yaxşı bir insan kimi tanınmalıdır. Belə ki, iblisin qurduğu tora düşüb utandırılmasın. Cəmiyyət xidmətçiləri də ləyagətli olmalıdır. Riyakar, şərab düşkünü, yaxud haqsız qazanca həris olmamalıdır. İman sirrini təmiz vicdanla saxlamalıdırlar. Onlar da əvvəlcədən sınaqdan keçsinlər. Əgər nöqsanları olmazsa, o zaman xidmət etsinlər. Qadınlar da böhtancı deyil, ləyəqətli, ayıq və hər şeydə sadiq olmalıdırlar. Xidmətçilər təkarvatlı olaraq ona sadiq olsun. Öz uşaqlarını və evlərini yaxşı idarə etsinlər. Çünki yaxşı xidmət edənlər özləri üçün yaxşı bir mövqə, və Məsih i̇sa olan imanlarında böyük cəsarət qazanırlar. Tezliklə yanına gəlmək ümidi ilə bu şeyləri sənə yazıram ki, əgər gecişsən belə, sən Allahın ev xalqı arasında necə həyat sürmək lazım olduğunu biləsən. Bu xalq var olan Allahın cəmiyyəti, həqiqətin dirəyi və bünövrəsidir. Şübhəsiz ki, Möminliyin sirri böyükdür. O, cismən zihur etdi, ruh tərəfindən təsdiq olundu, Mələhlərə göründü, millətlərə vəz olundu, Dünyada ona iman edildi, izzətlə göyə çəkildi.